Nicolae Steinhard, ruin vei dobândii, eseul predică o contribuție la problema epifaniei. Succesul de necontestat și influența crescândă a unor științe ca semiotica, bionica, cibernetică, informatica, nu puteau să nu sfârșească prin acheză și intrarea în vocabularul teologic a unor termeni popularizați de ele. Mai mult decât atât, au râurit până și modul de a pune și formula problemele. Un exemplu îl constituie misterul Epifaniei, pe care un predicator din ce în ce mai cunoscut și mai apreciat nu se sfiește al l într-un limbaj aflat sub controlul teoriei comunicațiilor. Preotul Lastigar, astăzi cardinal, arhiepiscop al Parisului, vorbind credincioșilor săi despre Epifanie, începe într-adevăr prin fixarea unor premize nemijlocit legate atât de știința semnelor cât și de știință astrofizică. S-au întrebat astronomii și fizicienii, dar mai cu seamă lingviști. Care să fie calea cea mai lesnicioasă pentru stabilirea unor contacte între oameni și eventualele ființe extraterestre, a căror existență, în al său Hexaimeron, Sfântul vasil cel Mare nu exclude? Camil Flamarion, încă de acum aproape un veac, presupunea că figurile geometrie și demonstrarea grafică a teoremelor geometrice ar oferi baza unui limbaj comun. Alții, soluție comodă, adoptată de mai toți autorii de SF, au imaginat transmisiunea directă a gândului. s -a dat crezare și aflării unor anume acorduri sau game în puterea constrânge muzical pe cei de pe farfuriile zburătoare să aterizeze. Ar fi un caz particular al principiului rezonanței. Discuția nu e factice. Dacă, în adevăr, există ființe raționale în afara terei, găsirea unui limbaj, altfel spus a unui cod, a unui sistem de semne egal inteligibil ambelor păți, este esențială și prealabilă unei apropieri rodnice. Fiindcă poate fi pusă întrebarea, nu cumva extrapământii ne-au încercat să ne agrăiască, dar noi nu suntem în stare să le acceptăm mesajul? Pornind, și nu fără curaj, de la aceste date, cardinalul arhiepiscop Lastiger ne cheamă să reflectăm asupra felului cum a rezolvat divinitatea problema aceasta centrală și teribilă de vreme ce Dumnezeu este cu totul diferit de făptura creată, de vreme ce între făuritor și făurit, între cauză și efect, între olar și vas, deosebirea nu e de grad, ci de natură, de vreme ce pe Dumnezeu nu-L putem defini și înțelege în cadrul categoriilor noastre mintale și al atributelor de care dispune rostirea omenească, ci numai apofatic, de vreme ce ființează o falie, un hiatus, o soluție de continuitate, o prăpastie între infinit și lumesc, și omul nu poate sta de vorbă față către față, cu tot puternicul, intrarea în legătură a celor două persoane, divină și umană, reprezintă o problemă dintre cele mai insidioase și mai reale, mai practice. În Vechiul Testament, Domnul îl cheamă pe om după numele său, îl strigă și acesta răspunde, iată-mă, Doamne, teologii secolului al XX-lea consideră modalitatea aceasta de comunicare a fi perimată și, întocmai ca la stigări, caută o soluție adecvată cunoștințelor dobândite în ultimele decenii metodologiei și logistice acceptate de noile demersuri ale puterii noastre de judecat. Notă. Proorocii e drept vorbeau și transmiteau mesaje verbale. Să nu se pierdă totuși din vedere că în general manifestau simptome perturbatoare pentru o bună recepție. Făceau spume la gură, bolboroseau, proferau o metaforică greu inteligibilă și polisemantică. Sfințenia lor era agitată și uneori putea fi asemuită posesiunii de neinițiați. Încheierea notei Nu este adică vorba de o reconsiderare a situației de fapt și de textului scripturistic, ori a sfintei tradiții, ci de o reformulare în termenii gnoseologiei contemporane. Ce a făcut Dumnezeu confruntat cu problema intrării în comunicare cu fapturile sale, atunci când a socotit că e momentul să li se reveleze mai deslușit și să le deschidă poarta izbăvirii? A proiectat o soluție pe care Lastiger o caracterizează drept cum mai neașteptată și mai ciudată nici că poate fi. Nu a recurs la formule matematice și nici la ozeneuri, unde electromagnetice descărcări de energie ori apariții ectoplasmice, provocate de solicitările celor adunați în jurul unei mese fără cuie. Nu a căutat o cale, un mijloc, o teleoperație oarecare. Nu a lucrat din depărtări de la distanță, distant cum ar veni Spre a-și de legătura, Dumnezeu a făcut un lucru la care nici cu gândul, nici cu rațiunea și nici cu imaginația nu am fi ajuns noi oamenii vreodată. S-a făcut prunc și s-a născut din femeie, iar mai apoi s-a urcat pe cruce pentru a muri ca un răufăcător. Era de fapt continuă la Stiger și întreaga această vorbire din țel prețios științifică nu se cuvine a scandalizea pentru că este de perfectă bună credință și trădează numai o slăbiciune a unor teoloși catolici pentru adoptarea cât mai nereticentă a terminologiei la zi, era de fapt, deci, singura soluție posibilă, logică și convingătoare, în ciuda aparentei sale de săvârșite absurdități. Oricare alta nu ar fi asigurat o înțelegere de plină, nu ar fi creat o semiotică într-un totul limpede pentru om. Ar fi lăsat să subziste o distanță, luând aminte împrejurarea ca încheta divină, cercetarea în vivo, cât mai neinterferată a S-ar fi efectuat în temeiul unor informații culese din afară, iar nu dintr-o experimentare existențială a condiției umane, a vieții limitate de spațiu și timp. Epifania, devenind un caz al teoriei comunicațiilor, capitolul al informaticii, se cade a constata că rezolvarea hristică a dificultății e mai puțin stranie și paradoxală decât s-ar zice. Pentru a stabili o legătură cât mai neviciată de factorii tulburători și de agenți de externi între amare și amic. Amare devine, se face, amic. Soluția aceasta, directă, economică și rapidă, de nu și intempestivă, și, în orice caz, riscantă, totul depinde de consimțământul făcioarei. Amare, în clipa bunei vestiri, este funcție de amic. Mai are un nume. Ea se definește și dragoste. Într-atât a iubit Dumnezeu pe om, încât pentru a-i se descoperi cât mai nereticent și mai inteligibil, s-a identificat cu el, a luat însă și firea lui s-a supus în ei s-a replămădit om. Chenoza e soluția cea mai simplă, poate, cea mai sigură, fără îndoială, deoarece este cea mai completă și mai angajantă, dar nu rămâne mai puțin ingenioasă și cutremurătoare. Pentru ca să fie absolut convins de sinceritate, seriozitate, totalitatea și irreversibilitatea soluției divine, era necesar ca identificarea lui amare cu el, să nu îngăduie omului nici cea mai infimă doză de suspiciune de joc or trucaj sau și de menținerea unei discontinuități, a unei posibile linii de repliere, de retragere. Hristos de aceea, și e tocmai ce n-au sesizat monofiziții, se apleacă și-și asumă cele două situații mai specifice și mai fidele condiției de om, născându-se din femeie și murind în chinuri grele. Înseamnă, și cuvântul acesta, verbul acesta trebuie luat în acceptiunea sa cea mai precisă, mai semiologică, mai sausariană, că smerenia și suferința au fost preferate oricăror alte procedee, deoarece sunt cele ce nu înșelă, care nu pot înșela, care nu permit îndoieli, care certifică identificarea și sugrumă în faș orice bănuială. Secretul Epifaniei Hristice, unde sângele e prețul, unde plata așadar se dovedește cu un zapis ce nu poate fi măsluit oreludat, este desigur chenoza, secretul tehnic. Dar taina lucrării, secretul emoțional, ține de un alt domeniu, de al duhului și inefabilului. E dragoste. Numai dragostea poate explica, fundamenta și justifica drumul ales de epifania hristică. Nu mă apropii de om, nu-l ascult cu atenție, cu bunăvoință, cu solicitudine, nu mă asemăn lui, nu-i au aparență de om ci mă fac om. Devin rob și eu, mă ferec în lanțul și eu, îl vindec pe lepros prin atingere, mă substitui. Așa se confirmă, se clarifică, se întăresc din belșug spusele Sfântului Apostol Pavel, 1 Corinten 13, cum că dintre toate câte sunt, cea mai mare și mai trăinică este dragostea. Și de ce la sfârșit, după dispariția nădejdi și a credinței, va rămâne doar ea? Pentru că nesemnificanți, inutilii, pierd ca fumul, se topesc ca ceara în fața focului, pentru că nu mai este nevoie atunci de semne comune, de un limbaj, pentru că s-a intrat în faza comunicării directe, fără oglinzi, fără ghicitură, fără coduri, fără posibile, de nu și inevitabile, erori de transmisie la nivel de semnificant. Cosmosul, acum inundat, potrivit teoriei lui Ștefan Lupașcu, exclusiv de fotoni, se află curățit de semne, iar semnificantul, târgul întregii acțiuni sau tragedii, de la Iezle la cruce, de la Viflaim la Golgota, îl rezumă numai cuvântul acesta de dragoste, mai trainic, mai fascinant, mai intraductibil, simțămintelor noastre păcătoase, cugetului nostru corupt, imaginații noastre mărginite, decât oricare altul. Note Fantaziștii, dochetistii și monofiziții săvârșeau ceea ce Walter Benjamin a numit o eroare semantică. Se mai poate spune că spre a decoda mesajul diviniei întrebuiințează un cifru, Respectiv, o cheie, greșit. Nu-i de mirare că le-a scăpat înțelesul în mesajului, că l-au citit invers, atribuind divinității un joc dublu de nu chiar și un joc, o teatralitate. Nota 3. Conform Virgil Stancovici, Filozofia Integrării, București 1978, relațiile dintre Universul Necreat și Universul Creat sunt descrise ca stând sub semnul pateriei și iubirii. Nota 4 părăsind lumea după împlinirea misiunii sale, aduce cu sine stigmatele și cruce, simboluri certe ale tărâmului durerilor și nedreptăților. Corolarul, ori teorema reciprocă a chenozei, este în dumnezeirea lui A. Stigmatele purtate de Hristos în cer și crucea, de care imagistica populară nu îl desparte nici acolo, consfințesc justeța interpretării dat la sinodul de la Calcedon. Prezența crucii în supremele înălțimi, la dreapta celui ce stă de-a dreapta tatălui, nu e incongruent sau strict sentimentală, e mărturia faptului că întruparea nu a fost o aventură, o trecere prin, ci o deplină contopire și o angajare lipsită de căi de retragere echivalentă cu arderea podurilor în urma trupelor atacante. Domnul Savaot, Hristos Biruitorul